Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin As-salatu was-salamu ala eşrafil enbiya-i vel mürselin Nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabih acma'in Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri Vahlul ukdeten min lisani yabqahu qavli Amma ba'd Muhtarəm Müsləmən kardaşlarım Hemşəki kimisi Allah'ın salamıyla salamlayram Bir dəhə Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa sizə çağırıram. Dəqiqətən qorxu imanı artırır. Və xüsusən də ahirətlə bağlı mövzunu oxuduqda, araşdırdıqda iman doğrudan da artır. Və dünən böyük və kiti ahirət parəsində danışdığım insanın siyahirətindən ölüm olmasını qeyd etdim və bugün bir şey yadma düşdü qardaş bir əhvalat tanışdı o əhvalat tanışdıqda başqa bir əhvalat yadma düşdü qardaş dedi ki bir qadın xeylağı deyirdi ki hələ vaxtım var nə vaxtsa gələrəm bu yola amma Öləndə Allah ona qismət etmədi. Qismət etmədi ki, müsəlman kimi ölsün. Hətta yanındakına dedi ki, vəzir, sən mənimə vəzmə şəhadət gəlir. Birincə, azın-azaklı vəziyyətdə öldü. Allah ona qismət etmədi şəhadət gətirməyi. Başqa bir hadisə yazmaq çüldü ki, bir qardaş, hamımızın örmət etdiyi bir qardaşdır. Qovumunu son dəfə dəvət eldi. Qovum da dəydi ki, hələ cavanam, gələrəm və ibarət edərəm. Hələ vaxt var. Və sonuncu dəfə qardaş bir dəvət etdim. Dedi ki, yaxşı, daha sənsən. Yanvarın 1-dən ibadətə başlayacaq. Dekabrın oxferi yeni il. Dostları ilə yiyib içir. Dostlara getdikdən sonra evdə yatır ev yanır, bu da içində yanır və xəbəri doldur yanvarın birinə keçən gecə yanvarın birinə keçir amma Allah ona imkan vermir ki bu istədiyini həyata keçirə bilsin çünki o ixilasdan səmini qəlbdən Allahdan istəmirdin, yaxşı sənsən bunu belə edərəm və həmsinin bizdən neyi ki, ixilasdan istəsək bu dünyada həyata keçirilməyəm Allah sənə kömək olacaq. Sən də, əgər əcəl buna imkan verməsə, bu həyata keçirə bilməsə, sənin o əməlini kimsə tamam edəcək. Allah sənin niyyətinə görə sənə savab yazacaq və istəyini kimin səhəlində həyata keçirəcək. Buna əmin ola bilərsiniz. Allah müsəlmanlara, xüsusən də ixilaslı, səmimi olanlara daima kömək edir. Ölümdən sonra insan üçün Yəni insanı iki şey gözləyir. Fitnə. Fitnənin mənası sorğu-sual deməkdir. Sorğu-sual qəbrdə olan sorğu-sual qəst olur. Qiyamət günü yox. Onun ardınca da gəlir ya əzab, qəbr əzabı. Ya da qəbrdə olan rahatlıq, mükafat. Birinci o fitnə, sorğu-sual barəsində danışsam Qəbirdə olan sorğu-sual Quran, sünnə və bir də icma ilə təsdiq oldu. Quran da bunu təsdiq edir, sünnə də ənə yani, hədislər və icma da bunu təsdiq edir. Quran-ı kərimdə Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki Yusəbbitullahu ləzini əmənu bil qavlissəbit fil həyatiddunyə və fil əxirə və yudullu Allahi zalimin və yafəli Allahi məyyəşə Allah iman gətirənləri bu əyətdə və axirətdə öz e, sözü ilə sabit edir. Kömək ilə onlara suallara cavab verməyə kömək edir. Yardımcı olur. Dünyada şəhadəti gətirib onu həyata keçirməyə ahirətdə də, yəni qəbirdə də o suallara cavab verməyə müvafiq edir. Kömək. Amma zalimları zəlavətə salır. Dünyada da, ahirətdə də. Və Allah istədiyini edir. Bu da yenə qədər mövzusuna qayıdır ki, insan özü istədikdən sonra Allah onun üçün istəyir və ya haqqı yola, yana nə haqqı yola yönəndir. Sünnədə də dəlillər çoxdur. Peyğambar s.ə.v deyir ki, siz qəbirdə Məsih-i dəccəldən Məsih-i dəccəlin fitnəsinə oxşar və ya ondan biraz artıb, fitnə ilə imtihan olunacaqsınız. Yəni, sorğusal olunacaqsınız. Başqa bir rəvayətdə də deyir, mümin şəxs qəbirdə 30-dur olacaq və ona sorğusal olunacaq qəbbin kimdir, dinin və Peyğəmbərin kimdir. İcmada bütün müsəlmanlar əmrə edirlər ki, həqiqətən qəbir əzabı və olan soruq sual olacaq baş verəcəkdir. Və bu soruq sual dərhal olur. Bastıran kimi, iki mələk gəlir, bunu soruq sual edir. İndi baxın, qulaqasını görün, Şafi Rəhimə Allah, 2 Beyt'de güzel Beyt'te neyi bize izah etmeye çalışır? Der ki: "Valadet ve ummuk ey ibn Adem bakiyan evladı, anan seni hayafa getirdikte Sen ağlayırdın, insanlar isə sənin ətrafında sevinib gülürdülər. فَاَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكَوْ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ دَحِكَ الْمَسْرُورَ Yaxşı əməllər et ki, o gün ki, sən öləcəksən, hamı sənin ətrafına yığılıb ağlayacaq, sən sevinib güləsən. Fikir ver, gör, necə hikmətli sözdür. Doğrudan da o gün üçün çalışmaq lazımdır. O ölüm gələndə, hamı ağlayanda sən güləsən, sevinəsən ki, Rəbbinin yüzünə ne eləsə, Rəbbinin yanına ne eləsə gedirsən ağ üzlə yaxşı əməllərlə Bu qəbirdə olan soruq, sual barəsində alimlər ixtilaf edir ki o soruq, sual yalnız cəsədə olur Ya ruha Üç rəy var Birinci rəy budur ki, həm ruha, həm cəsədə, hər ikisində bir yerdədir. Bu da ən düzgün rəyidir. Yerdə qalan rəylər, cəif rəylərdir. Bunu da Qara ibn-i Nazibin hədisi, radiyalan olan hədisi dəlildir. Dünən oxuduğum hədis ki, ruh cəsədə qayıdır, sonra mələklər gəlir, ondan sorusuzdur. Rədbin kimdir? Dinin qədəyəndədir. İkinci rəy yalnız cəsədə soruqsal Bunu deyənlər, İndi oxuyacağım hədislə bu fikri əsaslandırırlar. Bakın, bu fikir zəifdir. Peyğambar s.ə.v o müşriklər ki, Bədir dövüşündə ölür, onların cəsədini atır qalib quyusuna. Quyuyu atdıqdan sonra gəlir, dayanır quyunun başında, deyir, abu cəhid, ey, filan kəs, ey, filan kəs, ey, filan kəs adlarını təkir. Rəbbimin sizə verdiyi vədin haqq olduğunu gördünüz həqiqətən mən vəbbimin mənə verdiyi vədin haqq olduğunu həqiqət olduğunu gördüm bu cür xitab edir onlara və sahabələr deyir ki sən ruh olmayan cəsədə xitab edirsən burdan dəlil götür əsaslandırırlar ki onlar öldü bərcaq dünyasını keçdirlər və Peyğəmbər s.ə.v. ruh olmayan cəsədə xitab etdi Deməli, yalnız cəsədə soruq sual oldu Bakın, cavab buna cavab Birincisi, burada ehtimal var ki Peyğəmbər s.ə.v. xitab etdiyi an Onların cəsədinə ruh qayıtməyib Bakın, bir az sonra qayıdıb Bu ehtimal var İkinci, ən güclü cavab Odur ki, çədçin dalını oxuyun Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki Mən eşitdiyimi siz eşitmirsiniz. Mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Rasulullah s.ə.v. inkar etmədi. Demədi ki, bəs, ruh var onların bədənində, ya yox, siz düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Heç nə demədi? İzah etmədi. Və bu da cavabdır. Ki, ruh onların bədənində qayıdıb-qayıtmaması burada əhtimal olun. Qayıtmış da ola bilər, qayıtmamış da ola. Allah. Görürəm birinci hədis, birinci rəy daha yüzlə hesab olunur. 3-cü rəy İbn Həzmün rəyidir. Kim? Ümumiyyətlə, cəsədə sorğu-sual olmaz. ancaq ruha olur. Bu, matel fikirdir. Səhih hədislər isbat edir ki, həm cəsədə, həm ruha olur. 2-ci məsələ. sorğu bütün insanlara olacaq. Yoxsa təkcə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmün ümmətnə. Bizə var çatmış e, hədislərdən görünür ki yalnız Məhəmməd sallallahu əleyhi və olacaq. Sorğu-sual. Alimlərin bir qismi bu rəyi dəstəkləyir ki, sorğu-sual yalnız peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün olacaq. Çünki peyğəmbər sallallahu xitab etdikdə deyir ki, siz, siz, siz müsəlmanlara xitab edir. Amma İkinci ay daha güzlürəkdir ki, bütün insanlara. Siz dedikdə, Peygamber s.ə.v. təkcə müsəlmanları qəst etmir. Bütün insanlara göndərilib, xitabı da bütün insanlara edir. Siz soruq-sual olunacaqsınız. Başqa bir məsələdə uşaqların, hələ həddli buluğa çatmamış uşağın soruq-sual olunub-olunmaq barədə. Əgər uşaq həddibuluğa çatmayırsa, soruqsal olunacaqmı? Yə, yox və ya <coughs> ona əzəb olunacaq. Yə, yox bu ixtilaflı məsələdir. Alimlər bu barədə ixtilaf edib, ona yaxın rey var. 10 dənə rey var. Və bunu, bunlardan yalnız birinci ilə onuncu səhiydir. Birinci rey onlar Allahın istəyə altındadır. Allah üstlədiyi kimi, nə istəsə, ona da edəcək. İkinci, hamısı cənnətdə olacaq. Üçüncü, atalara xarad olacaqsa, ıqladlar da orada olacaq. Dördüncü, torpağa çevriləcək. Beşinci, cənnət və cəhənnəm arasında bir yer olacaq, orada olacaqlar. Altıncı, müşriklərin uşaqları, ən nə təh olacaq. 7 bu məsələdə, yəni bu məsələni araşdırdıqdan sonra susmaq lazımdır. 8-ci rəy araşdırmamış susmaq lazımdır. 9-cu rəy hamsə idi. 10-cu Allah onları imtihan edəcək. Bu rəy güclü rəy bir də birinci, Allahın istəyi ilə. Hər iki rəy güclü rəy Axırıncı sonuncu rəy İbn Teymir rəyi idi. Başqa bir məsələ Bu soruq sual Təhsə müəminlərlə kafirlərə münafiq, Təhsə müəminlərlə münafiqlərə olacaq Yoxsa kafirlərə də olacaq Birinci rəy Deyirlər ki Yalnız müəminlərlə münafiqlərə olacaq Soruq sual Çünki onlardır İslamı iddia edənlər Onlardan o barədə soruşulacaq Rəbbin, dinin, peqamberin Amma kafirə soruşmağa ehtiyac yoxdur Çünki kafirdir Bunun dini yoxdur İnandığı Rəbbi yoxdur Və Peyğəmbər də yoxdur Ondan soruşmağa ehtiyac yoxdur Bu birinci reydir Həmsinin, yəni onların dəlilləri iki şeydən ibarətdir Ağılla, bəyək dediyim Ki kafirə ehtiyac yoxdur sual verməyə İkinci də Tabinlərdən birinin dediyi Ubeyd ibn-i Umeyr-i Leysinin Ki kafirlər sorusal olmayacaq Lakin ikinci rey Daha güvətlidir, daha doğru rəyidir ki, kafirlər də sorğu-sual olmasaq. Birinci dəlil Qara ibn Nazibin həbsidir. Kafir qəbrə qoyulduqdan sonra iki mələk gəlir, soruşur və cavab verə bilmir. Bu çox güclü dəlildir. İkinci Allah Subhanahu tahaala deyir. Deməli <coughs> Hicr surəsi 91-92-ci ayədə "Fəqara rabbika lənasəlanəhum əcməin ənnə kənu Sən Rəbbinə ənd olsun ki, hamısını soruq sual edəcəyək ki, hamısın, hamısından soru, ki, onlar nə işlər görüb, nə əməllər ediblər. <coughs> Hoçu qaldı tabinin sözünə, tabinin sözü Peyğəmbər s.ə.vələminin sözünün qarşısında rədd olunur. Neyə ki, tabi, Həbu Bəkirin sözü də olsaydı belə Peyğəmbər s.ə.vələminin sözü s.ə.vələminin sözü sözünün yanında, dediyinin yanında qəbul olunmur. Qəbir, əzabı və ya qəbirdə olan nimətlər rahatlıq barəsində də Quran-ı kərimdə Peyğəmbar s. sünnəsində kifayət qədər dəlillər var. Mə bu dəlillərin deyərdim ki, ən əzəmətlisi Al-İmran surəsində olan 169-171-ci ayələrdir Cənnət ay və bir də <gülüyor> Gafir surəsi 45-46-cı ayədir Firon və onun əhli-əyalı barəsindir Al-Imran surəsində olan ayələr nə zaman nazil olur? Nazil olma səbəbini oxusanız təhkədə gələrsiniz Bu döyüşündə şəhid olan sahabələri Peyğəmbər s.ə.v. dəfin etdikdən sonra deyir ki, sizin qardaşlarınız yəni o şəhid olan qardaşlarınız, onların ruhları bu dəqiqə cənnətdə yaşıl quşların daxilində cənnəti seyir edir və cənnət nimətlərindən yeyir, içir ruhları, yalnız ruhları səhsədləri yeyir dət ortaqda və deyirlər baxın, yorun ayədə nə deyir وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ bəli, bəzən onların rəbbim yursaq. Allah yolunda ölənləri, şəhid olanları ölü saymayın. Onlar Allahın dərgahında <coughs> Allahın verdiyi ruzulardan bəyirlər içirlər. Ruhları fərihinə bimə ta'hamu Allahu min Sevinirlər Allahın onlara verdiyi o fəzilət nemətlə. O yaş təbşiruna bilzinin ləhəqü bih. onlarla onlarla qarşı yəni onların ardınca gələnləri səhabələri müjdələyirlər. Yəni sağ qalıb hələ şəhid olmamış səhabələri müjdəyirlər, müjdələyirlər ki, onları da cənnət gözləyir. Allah yolunda ölün, şəhid olun və cənnətə düşün. Hün xalfihim əllə xaufun əleyhim və ləhum əhsan. qorxu nə də bir qəng qüsusə gözlənir. Bu ayə nə zaman nazirə olur O zaman ki, həmən o şəhid olan sahabələr bərzaq aləmində Allahın o nimətlərini gördükdən sonra deyirlər ki, Subhanallah, şaş bizim qardaşlar, o sağ qalmış qardaşlar, sahabələr bilərdilər ki, Allah bizə verdiyi vədiyi yerinə yetirdi. Biz zənnətə düşdük. Sonra təəssüflə deyirlər ki, biz burada, onlar orada. Kim onlara çatdıracaq? Ki, həqiqətən biz zənnətə düşmüşük. Allah ta'ala deyir, mən sizin həvəzinizə onlara çatdırarım. Və bu ayələri nazir edir. Ki, sizin qardaşlarınız zənnətdədirlər. Zənnət nimətləri ilə ruzlarına yeyib itirlər. İndi bunun əksinə baxın. Firun və onun əhləyəli haqqında görün nədir Allah ta'ala? Və xəqə bi əli Firunə nəsuhu əl Ənnəru yuradun aleyhə xuduvan və aşiyyə Firon və onun əhlə əyalına Firon və onun əhlə əyalı şiddətli bir əzaba düçar oldular Od səhər axşam onlara göstərilir göstərilir hərfi dərcümədir ərd olunur lakin od onları yandırıp yaxır səhər axşam əni əzab verir fikir verin. Sonradır vayo metakumü bundan da al-fir'auna şedd şiddətli əzablar salacağ onlarə. Düçar olacaq. Qiyamət indi haradadır harad onlar? Indi harada onlara əzab verilir? Qəbrdə. O qəbr əzabının olmasına sübutdur. Beyəxəyə də qəbrdə olan nemətlərin, ruzların olmasına sübutdur. Sünnədə isə bəyax dediyim hədis <coughs> Sonra Əbu Ayyub Əl-Ənsari radiyallahu anhu deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v.lə biz günəş batabatda bir yerə gedmişdi, günəş batabatda Peyğəmbər s.ə.v. bizə dedi bu səsi eşidirsiniz biz dedi yox ya Rasulullah Dedi ki, yahudilər qəbirlərində əzab çəkir. Onlara Allah qəbirlərində əzab verir. Qəbirdə olan əzabı Peyğəmbər salsayla meşidir. Başqa bir ədikdə də deyir ki, əgər qoxmasaydım ki, siz bir-birinizi dəfn Allaha dua edərdim, qəbir əzabından sizə bir azda olsa eşitdirərdim. Bu, hikvətdir. Allah s.ə.qə qəbir əzabını bizə eşitdirsə qorxudan heç kəsi, heç kəsi bastırmazdı. Amma bu da ərk etmir ki, yandırsan da, suya atsan da, ne edirsən elə o bərzaq həyatını keçən kimi, ya əzab, ya nimətə nail olur. İkisindən birinə. <coughs> bu, Allahın birinci hikmetidir ki, buna görə Allah qəbir əzabını bizə eşitdir. İkinci hikmət, yəni bizə və biz, dinlərə, bəs salam, başqa hamı işidir on. Heyvanları baxsa, itin ulaması, eşeğin anqırması, onlar qəbir əzabını işidir deyə belə edir. İkinci hikmət, imtihandır. İmtihan, biz inan, iman gətirirəcək ki, osu yox. Ələ biz iman gətiririk və Allahdan da istəyirəm ki, axıra qədər Allah subhanətə alə bu imanımızda bizi sabit etsin Qəbirdə olan əzab və ya neymət ruha olur, ya cəsədə və yaxud həm ruha, həm cəsədə olur. Bu barədə də ixtilaflar məntiq əhli, bəlsəfəçilər ümumiyyətlə nə cəsədə, nə ruha, əzab və neymətin olmasını inkar edirlər. Bu, batir fikirdir. İkinci rəy yalnız cəsədə, üçüncü yalnız ruha, bunlar da zəif rəylərdir və dördüncü icmanın rəyidir ki, ruha da ola bilər, ayrıca, cəsədə də ola bilər, ayrıca. Və hər ikisinə eyni zamanda da ola bilər. Və daha çox bu olur. Hər ikisinə eyni zamanda. Başqa bir məsələ, qəbr əzabının səbəbləri. Nəyə görə, hansı səbəbə görə insan qəbirdə əzaba düşər onur? Səbəblər də iki qismdir. Ümumi və xüsusi Ümumi səbəb Günahlar Şir, küfür Bu, ümumi səbəbdir Buna görə qəbirdə insan əzaba düşar olur Baxmayaraq ki Mürciyalar Tamam səhlənkarlıq edir Deyirlər ki, nə günah edirsən et Yalnız iman gətirsən Allahın təkdiyinə Bu, səni qəbir əzabından qurçarasam Və xalar izlərdə tərsinə, nə qədər azə bir günah də etsən, yenə qəbir əzabına düşər olacaqsın. sünnə və cəmai isə, orta mövqədədir ki, nə böyük günahlar etmirik, böyük günahlar edəndə ondan tövbə edirik, qorxuruq ki, buna görə əzab çəkə bilərik, nə də kiçik günahlara görə tam ümidimiz, ümidimizi üzmüyürük Allahdan ki, kiçik günaha görə də qəbir əzabı olacaq bizdə. Deməliyik ki, ibadət etməsək də ibadət etməliyik. İcma, yəni cümhur, böyük günahlardan tövbə etməyi e, rəyini dəstəkləyir ki, böyük günahlardan tövbə etməliyik ki, qəbrəzabına düşər olmayaq. Tövbə necə olur? Bu barədə bir çox məclislərdə, bir çox kitablarda qeyd etmişik, lakin qısa da olsa, yadınıza salmaq istəyirəm ki, tövbə, tövbənin 5 şərti var. Bu beş şərtlə tövbə Allah tərəfindən qəbul olur. Belə asan şərtlərdir ki, heç kəs bilməz ki, ya Rəbb, mən onlardan birini yerinə yetirə bilmədim. Çətin idi mənə, ona görə sənə tövbə etmədim günahlarına görə. Asan şərtlərdir. Bundan daha asan Allah s.ə.q. nə verə bilər. Necə biz özümüzü bəraiyyət rəzandırıb deyə bilərik ki, o bizim üçün ağırdır, belə tövbəni edə bilmərik. Birincisi, səmimi qəlbdən Allah üçün olmaqdır nə pul xatirinə, nə vəzifə xatirinə, nə, nə kimdənsə qorxub tövbə etmək. Yalnız Allah xatirinə tövbə etməlisən ki. İkinci, etdiyin əmələ peşman olmalısın. Peşman. Üçüncü, niyyət etməlisən ki, bir daha o əmələ qayıtməyəcəksən, o günahı etməyəcəksən. Dördüncü, o günahı etməyəsən, etsən o tövbə pozlu, tatil olur. Və 5-ci də, tövbənin qəbul olan vaxtı onu etməlisən. Tövbə də bütün zamanlarda qəbul olur. Yalnız iki vaxtdan başqa. Məqribdən çıxıb, məqribdən çıxıb, məqribdən çıxıb, məqribdə batıb da, mübarədə Məzid Ərcəlin qiyamətlə, e, mövzusunda danışmışam. İkincisi də, ruh boğaza yetişdikdə. Buna ayətdə dedim ki, ayə var Quran-ı kərimdə. Bu da Nisa surəsindədir, 18-ci ayət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 Əsələ tövbəyə aid, bu 5 şərt Allah ilə bəndə arasında olan tövbədir. Allahın hansısa qanununu pozsan, onun üçün tövbə etmək istəsən, bu 5 şərt etməlisən. İnsana zülm etmiş olsan, kimisə haqqını taftalamış olsan, bu 5 şərtlə bərabər altındası da buna əlaq bulur. Gedib əmən şəxsdən halallıq almaq. Halallıq almaq ki, o səni halallıq versin. Cənab Versal Salam deyir ki: Mümkün de indi bu məzmələməli. Əxiyə min malın, və ya ərdın, və ya şeyin, lə yitəhəllə. Şin qardaşına zülm edib, malını alır, torpağını alır, hamısına toxunub, və sairə-vəsairə zülm edibsə, gedib ondan halallıq istəsin. Və qorxsun o gündən ki, o gün nə bir dinar, nə bir dirhem qəbul olunmayacaq. O gündən qorx. Xüsusi səbəblərə gəlincə, xüsusi səbəblər, xüsusi səbəblər çoxdur, bunlardan yalnız 12-sini qeyd edəcəm, əsaslarını. Birincisi, küfür və şirkdir. Hər hansı bir ibadənin mövündə Allaha şərik qoşursam. Qurban kəsdikdə məsələn, Allaha qoyub, gedib, pirə qurban kəsəcəm. Hansısa qəbirə qurban kəzəsən? Hansısa şəxsi əzəmətləşdirərək qurban kəzəsən? Hörmətlə, hörmətlə. Məsələn, qonaq gəlib evinə, axsaqqal, böyük adam gəlib, sevdiyin bir dostun gəlib və s. Hörmət üçün kəsmək olar. Amma əzəmətləşdirmək üçün kəsmək şirkdir. Və yaxçı ayə, o Firavun barəsində ayə Firavun Allahı küfr etdi. Ona görə bu əzaba düşar oldu, qəbrəzab. İkinci nifak münafiqliy. Nifak iki qismdir. Ehtiqatda olan nifak və əməldə olan nifak. Əməldə olan nifak hər birimizdə ola bilər. Söz vermişəm 5-də gəlin, 6-ya işləmişəm. Əmanəti almışam, xəyəndə keçmişəm. Və səhə. Bu nifaklar Allah tərəfindən bağışlana bilər. Amma etiqatda olan nifak ağaçlanmır kafirdən də pis səzaba düşər olur cəhənnəmin laf dibinə çünki o həm küfr edir həm də üstəlik özünü müsəlman kimi göstərir müsəlman kimi zamata göstərir daxilində isə isteyza edir küfr edir Allah da qiyamət günə onları isteyza edəcək necə ki onlar indi bizə isteyza edir baxır dirək, başı xarabdır bu qədər savadlı uşaqlar nə oldu? bu qədər savadlı uşaqların başı xarabı oldu Sənin başın xarab olmadı. Sənin qəlbin xarabdır. Qəlbində xəstəliyi var. Ona görə qəlbinə bu iman daxil olur. Və münafiqlərin qəbirdə əzab seçməyinə dəlil Allah Subhanətə Ola dir ki Mədini əhlindən münafiqlər var idi. Niyə Mədini əhlini məhz qeyd etdi? Məkkə əhlini qeyd edilməzdi. Məkkədə münafiq yox idi. Məkkədə mövmün bir də müşrik, bəs salamdır. Orada münafiq yox idi. Mədinəyə gəldikdən sonra, Mədinədə bilirsiniz, Mədinə əhəlinin kimlər olduğu bəllidir. Mədinədə kimlər yaşayırdı. Nifak da onlardan başladı. Onlar əvvəlki peyxəmbərlərin zamanında da münafiq olub. Qiyamət, qiyamətə qədər onlar düzələn deyil. Allahın lənəti onların üzərindədir, qiyamətə qədər. Və Allah s.a. deyir, lətə aləmu. Nəhnə ələm olun. Sən tanımırsan onları, biz tanıyırıq onları. Bu dəlindir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qeyibdən heç nə bilmir. Yəni, insanın sifətinə baxıb deyə bilməz ki, bu münafiqdir. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm münafiqi tanımırsa, biz ne ixtiyarla, necə cürət edib kiməsə deyə biləri ki, bu münafiqdir, yalandan tövbə edir. Zamaata Nə, ixtiyarına, hansı ixtiyarla biz bunu deyə bilərik? Kim bizə əsas verir? Və deyir, Allah subhanətə alə, سَنُعَزِّبُهُمْ مَرَّتِ Biz onlara iki dəfə əzab verəcəyik. O iki dəfə əzab təfsirçilər tərəfindən belə izah olunur ki, biri dünyada, bir də qəbirdə. سُنَّ يُرَدُّنَ الٓا عَزَابِ Sonra isə daha əzəmətli əzaba düşar olacaqlar. Yəni, kiyamət günü zəhənnəm əzabını. Qəbirdə əzab çəkməklərinə işarə edin. eyni hədistə qeyd olunub. Bu da İbn Abbas radiyallahu anhamanın ravayət etdiyi hədistdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bir gün ki, qəbirin yanından keçərkən dayanır və deyir ki, bu qəbirdə olanlara əzab verir. Onlardan biri, kiçik bayrağa çıxdıqda sonra sidikdən təmizlənməzdi, yumazdı və ikincisi də insanlar arasında söz gəzdirməklə onların arasında durardı. Bunlar da nəmiməli ilə, nəmməmli yedərdir. Hər ikisinə görə, hər iki əməl qəbir azabına insanı düzar edir və <coughs> Peyğəmbər s.ə.və bu hədistə Xurma ağazını, budağını qırır, onu ortadan iki yerə ayırır, hər qəbirin üstünə birini bastırır və deyir ki, bunlar solana qədər, quruyana qədər qəbirdəkinə əzab olmayacaq, əzabı yüngürləşir. Bu hədistən fəyaziləri təlil götürür ki, bəli, istəninən şəxsinin qəbirin üstünə yaş, budaq bastır, qəbirdə əzab Görün, indi yavaş-yavaş bu nəyə gətirib çıxarım. Əvvəlcə, yavaş qıdaq, bu ağaclar, bağ, ostan, gül, ətirisi gəlsin, əzəb azalsın və s. Cəfəngətlər. Halbuki, indi fikir verin. Buna heç bir əsas yoxdur. Bunu etməyə heç bir əsas yoxdur. Nəyə görə? Birincisi, meydin halını yalnız Allah verir. Bu, qeybli məsələdir. Qeybdə olan haldır. Ona qəbirdə əzab verilir, yoxsa yox? Nə bilirsən, ona qəbirdə əzab verilir, aparaq ona bastırırsan, sütunə vağazı ki, əzabdan, əzabı yüngülləşsin. Bu bir. Yəni, vəhi gəlməyin sənə. Bunu bilmək üçün. Peyğəmbər olmalı. İkincisi, Peyğəmbər s.v. daima sahabilərdən kimi sədəfn etdikdə ki, qardaşını üstün bağışlanma diləyin. O, indi sorusal olmur. Və heç vaxt, heç bir gəlməyib ki, ağac da bastırın onun üçün, ya budaq bastırır. Belə bir şey var edə olmayıb. Üçüncü, <coughs> bu əməl şirkə gətirib çıxarır. Nəzə ki, biz görürük, bəzi yerlərdə həqiqətən belə bir şey gətirib şirkə çıxarır ki, ağac onun əzabını azaltacaq. Əzabı yüngürləşdirən Allahdır. Allahdan bağışlanma diləb, dua eləb əzabını yüngürləşdirsin də <coughs> deşinci <coughs> əgər o budağla o budağın vasitəsilə əzab yüngürləşərdirsə bütün kafirlər, günahkarların əzabları yüngürləşdirilər bir dənə ağa dəkməklə bütün hamısının əzabları yüngürləşdirilərdi onda belə çıxır ki, Allah ədalətdizdir əstağfurullah <coughs> xeyr, bu xas Peyğəmbər sallallahu əleyhi və onun başqa insanlardan seçmək üçün seçilməsi üçün ki, həqiqətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeydlər xəbərdardır. Allahın izniylə. Həmçinin əgər belə olsaydı, xurma ağacının, xurma budağının eə basəsi ilə əzab yüngülləşsəydi, sahabelərin hamısını xurma ağaclarının yanında bastırırlar. Niyə aparıb bəzi Qəbrisanlığında xoş, çöllü bir yabanlığa bastırırlar. <gülüyor> Beşinci səbəb, niyə hə. Niyə hə nə deməkdir? Niyə hə umumən gəlib hədistə? Başqa hədist sizə bu nizah edib. Üz gözü cırmaqla, hayəşir qoparmaqla ağlamaq, paltar cırmaq, saç yollamaq, ucur və cahiliyyə dövründə istifadə olmanın sözlərlə, Ki, ay Allah, sən niyə bunu aldın əlimlə, nə, nə bilim, başqa-başqa təfslər bətirib Allaha etiraz bildirmək, niyə həadlanır. Və bu, hədistə qeyd olunub ki, innəl meyyətə yuqəzəb bi bukəy əhliyi aleyh. O cür ağladıqsa, meydə əzab olur. Nə qədər ki, onun üstündə elə ağlayırlar, meydə əzab görürlər. Lakin, bir şey qeyd etmək lazımdır ki, əgər o şəx sağlığında bəyan edibsə ki, mənim üstündə belə ağlama. Ağlıırsınız? Allahın iz izin verdiyi şəkildə ağlayın. Qəlb daşdan deyil. Yanır, ürək yanır ona ölen şəxs. Ağlaya bilərsiniz. Onu bəyan edibsə ağlayanlara günahçıdır, lakin ona əzab verilmir. Ona nə zaman əzab verilir? Əgər o bəyan etməyə Bu, bir. İkinci, vəsiyyətində yazmayıbsa. Üçüncü, onların ağladığını görüb, susub, razılıq əlamətini bildiribsə. Və dördüncü, onlara şərik olubsa. Bu, laq pislə. Onlarla bərabər ağlayıbsa və görüblər ki, bu, bu, bu əməl düzgündür, ağlamaq olar. Ona da günah yazılır. Və heç bir əsas gətirmək lazım deyil ki, bu, dəvət. Oturub onlarla bərabər ağlayıram, sonra da dəvət edirəm. Oturub onlarla o bir də zikirlərini eləyirəm, sonra dəvət edirəm. Oturub onlarla falan-falan şey edirəm, sonra dəvət edirəm. Belə əsas gətirmək düzgün deyil. Peyğəmbər sallallər gedib məkkə müşrikləri ilə bütlərin ətrafında təlavv edib onlara dəvət eləməyib. Elə şey oldu? Hər peyğəmbər sallalləm gedib onlarla bərabər şirk edib, könəmən şirk edib bu tərəfdən də dəvət edirəm. Onlarla bidayət edib ki ki deyəsəm amma dəvət edeyim. Belə şey olmuyor. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm şirk küfr məsələsində həqiqətən bir dəfəlik kökündən onlara şirk etdiyini, şirk etdiyini bəyan etdi. 6 məsələ bu müharibə müharibəyə aidtə kəlmətdən rəhbərin icazəsi olmadan götürmək. Bir nəfər kəlmətdən bir əba, laş deyə götürür icazəsiz və hardansa müşürklərin atdığı ox gəlib ona batır, ölür ölən kimsə abilərdir ki, əlhəm dillə, şəhid oldu müşürklərin oxu ilə ölür Allah yolunda Peyğəmbər sallallahu sələm isə deyir, xeyr Allah hamdə olsun ki, onun icazəsiz götürdüyü əba onun üzərində oda təhirləsin zəhənnə moduna 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu səbəblər eyni hədisdə zikr olunur, qeyb olunur. Bu hədisə diqqətlə qulaqsın. Şəhil Buxarədədir bu hədis, uzun hədisdir və çox maraqlı hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v sahabilərlə bir gün oturur, onlardan soruşur ki, hansı bir nis bugün haber heç bir izabı vermiş Rəsullahi deyir ki onda qulaq atın, mən sizlə öz yuxumu danır Deyir ki, nəfər yuxuda gəlib mənə dedi ki, qalx qalx bizim və Mən onlarla getdim Gəldik bir şəxsin yanına gördük ki, bu şəxs oturub bir nəfər da onun başının üstündə durub əlində dəmir qarmaqla salıb ağzını zırır ta kafasına qədər Sonra bu tərəf, sol tərəf edir. Bu tərəf edirən müddətdə bu biri tərəf düzəlir. Sonra qayıdır, yenə bu tərəf edirir. Bu tərəf düzəlir. Ta tə, diyamətə gəlir. Belə davam edir. Ki, bu, niyə, bunun halı niyə belədir? Niyə görə buna belə əzəb, əziyyət verilir? Yedək, sonra sənə başa salaraq. Gəlirlər ikinci bir şəxsin yanına. Bu da uzanıb yerdə, biri də üstündə dayanıb, Daşla, əlindəki daşla Başını əzir Taş yumbalanıb gedir Gedir daşı gətirənə qədər baş düzəlir Başı düzəlir Təzdən bir dəzir Daha diyamətə qədər. Yenə soruşur, deyir ki, gedək sonra sənə başa zəbalan Gəlir Görür ki, təndirdi Ağzı dardı Çərisi isə geniş İçərisində lütkişi qadınlar yanır. Təndirin istisartdığı zarar onları qalxır təndirin ağzına ala, lakin çıxa bilmirlər. Ümidlə ki, qalxalqora bəlkə çıxdıq, qalxandı da görürlər ki, çıxmağa yeri yoxdur. Beynədən düşürlər təndirə. <coughs> Dördüncü, yenə soruşur, Peyğəmbər s.a. deyirlər ki, yedək, sonra zəni başa salarıq. Gəlirlər bir qanını gölə, Görür, bir nəfər göldə üzür. Hər dəfə sahilə sımaq istədikdə, sahildə olan daşla vuruq onu yenidən gölə salır. Göldən çıxa bilmir. Elə həmişə göldə üzür. Sonra soruşur ki, bəs bunların halı niyə belədir? Başa salın məni. O gələn iki nəfər bilir ki, gedək, sonra başa salaraq. Gəlirlər bir yoğun ağazın yanına, Ağazın gövdəsinin yanında bir nəfər oturub od qalır. Bir nəfər də bu tərəfdə nurani kişi, yanında da alacaq uşaqlar dayanıb. Əl qalxır ağazın gövdəsindən, orada bir ev olur ev kimi, evə oxuşar, o yox. <coughs> Lakin geniş olur, yəni ev olur həqiqətən, qıraqdan o yox kimi görsənir. Pəqəmbər s.ə.v. içinə baxır, görür ki, geniş bir yerdir. Yenə buna ismədirlər, qalxır, göstərirlər buna, lab yuxardakını, ki, bax, ora sənin yerindir. Sonra başlayırlar izah etməyə, gördüklər. Deyirlər, <coughs> birinci gördüyün şəxs yalan danışan şəxsdir. Yalan danışır və insanlar onun yalanına uyur və bu yalan xəbər yayılır ona yoruna o cür əzab verirlər qəbirlər ikinci şəxs qəstdən namaza yatıb qalan şəxsdir ona yoruna elə əzab verilir üçüncü şəxs o şəxslər zinəkar qadınlar və kişilər idi dördüncü isə o qanlı cöldə olan riba faiz yeyən ağacın gövdəsində od qalıyan məlikdir cəhənnəmin ağası və bu nurani kişiyi yanındakı uşaqlar İbrahim a.s.dur bu da cənnət uşaqlardır birinci gördüyün ev adi insanların evdir, ikincisi şəhidlərin yuxarıdakı, laf yuxarıdakı ev sənindir deyil, mən ora gedmək istəyirəm, qoymurlar deyirlər, ora hələ vaxtın deyil öyrəndən sonra gedəcəksən o ki nəfər <coughs> iki nəfərdən biri deyir ki mən Cəbrailəm, bu da mənim qardaşım Mikail bu hədistən nəticə çıxır ki yalan danışmaq və bilirsiniz nə zaman yalan danışmaq olar üç haldır, onu bilirsiniz qəstdən namaza yatıb qalmaq nə cür qəstdən yatıb qalmaq insan namaza qədər oturur, bir saat namaza qalmış yatır ki, duraram. Dura bilməyəcəksən Və yaxud, yatır ki, Allaha edirəm Duraram Neysə, səbəb götürməlisən Ya zənihli salıq qoymaqsan Ya kiməsə deməlisən ki, dur, uzarsan <coughs> Həmçinin Zina Zina təkcə cinsələqə girmək deyil Qeyri-kanunik Təkcə bu deyil Çox şey zina isə bulur. Düzdür, qəbirdə olan əsab o, zinaya görədir, cinsə alaqiyaya Amma o, cinsə alaqiyaya gətirən yollar var. Allah subhanətələ deyir, lətəqrə bu zina. Demir, lətəznum. Demir, zina etmək. bir zinaya yaxınlaşmayın. Zinaya nə ki yaxınlaşdırır, onların hamısından uzaq olunur. Zinaya nə yaxınlaşdırır insanı? Baxmaq. Nəzər salmaq. Qadın gecir, təsadüfən birinci dəfə gördün, bu nəzər sənindir. İkinci dəfə ardıysan, baxırsansa, bu şeytanındır. Şeytan səni sövk edir ki, baxasın. O da haramdır. İkinci, qadınla görüşmək, öpüşmək. Bu, bizdə çox yayılıb. Xala qızı, bibi qızı və marça-marça öpüşürlər. Bu da gətiribizi nəyə çıxara bilər. Üçüncü, qadınla xəlbətə çəkilmək. Tək evdə qalmaq, tək, məsələn, iş yerində olmaq, qapını bağlamaq və Və s. Bu da yenə yətirib çıxarır. Dördüncü, səsi ilə ləzzət almaq. Saatlarla, qızlarla, səslə, səsindən ləzzət alır, telefonla danışırsa, axıra da özü üçün yaxşı nəticələnir. Və bir də qadınlarla kişilərin bir yerdə olmasındır. Bu da xüsusən toy mərasimlərində oldu. Görürsən kimisə qadını ortaya düşüb oynayır, Başqa kişi də ona baxıb, ləzzət alır. Və həri görəndə ki, başqa kişi pis gözlə baxır, qalxır, davaya çevrilir, qurur, başını yarır, çağlayır və s. və s. Bədbəxçiliklər baş verir. Bu tür günahkar özüdür. Nəyə görə gətirmirsən sən ha? Və yaxud gətirmirsən nəyə görə bu vəziyyətdə, bu şəkildə gətirmirsən ki, o elə fitnəyə səbəb edir. Günahkarsan özünsən. O baxan yox. <coughs> 11-ci səbəb qeybətdir. Qeybətin də istənilən növü haramdır. Əgər bu şəriətlə bağlıdırsa, istənilən növ qeybət haramdır. Amma döqəti mənada caiz olan qeybətlər var ki, bu qeybətlər də Quran, sünnə və icma ilə icazə verilib. 6 növ qeybətdir. Bu barədə də biz çox yerlərdə danışmışam, izah etmişəm. Birincisi, məzlumun etdiyi qeybət. Kiməsə zülm olunubsa, o gedib onu yaya bilər ki, mənə zülm ediblər. Qeybət edebilər. Allah subhanət hələ deyir ki, lə yuhibbullahu cəhra minəl qavli illə mən zulim. Yalnız zülm edənə Allah icazə verir ki, o qeybəti etsin. İkinci, bidət əhli yəni vinə yenilik gətirən şəxsin qeybətini etmək. Cəməatı ondan çəkindirmək ki, ay cəməat. Flan kəs yenilik gətirdiyi ilə sizi azdırır. Onlar deyəsən getməyin. Və yaxud flan kitab səni azdırar, o kitabı oxu. Uzur qeybət caizdir. Üçüncü, hər hansı bir şəxsi tanıtmaq üçün. Və bu Vurera Şiə təsiri. Onu adı başqadır. Abdurrahman ibn Saxrid Bu cür qeybəti də yalnız üç şəxdlə etmək olar. Birinci, başqa adlanı tanıqdırmaq olmursa. İkinci, <coughs> qəsdi qeybət olmasın, tanıqdırmaq olsun. Və üçüncü də həmən şəxs razı olsun. Kiməsə istədiyin ləqəbi qoy, onu o ləqəb ilə çağırıq qeybət et, <coughs> bu cür, etmək haramdır. Dördüncü, o şəxs ki, açıq aydın günah edir və utanmır. Pəqəmbər <coughs> s.ə.v. yanına bir nəfər gəlir, deyir ki, qal ə e, həyat yoldaşın zinadan əl çəkmir. Rəsulullah sallallahu demir ki, niyə sən onun geybətini edirsən. Əksinə Ənəs ibn Məlik radiyallahu deyir ki, get bax qur. Zinaya etraf etsə daşqalaq et. Etraf etməsə hesabını Allah verəcək. 5-ci xətva soruşmaq. Kəlib demək ki, məsələn televiziyada filankas verdi. düz, düz deyir yoxsa yox? Adı ilə demək, caizdir. Necə ki, Peyğambar s.ə.v-in yanına Əbu Sufyan narvadı gəlir, hind. Anh, deyir ki, bəs, ərim mənə və uşaqlarıma bəs edəcək qədər, kifayət edəcək qədər malından xərcləmir. Ondan icazəsiz o götürə bilərəm. Peyğambar s.ə.v dir, götürə bilərsən. İcaza verir və demir ki, niyə ərinin qeybəti edirsən mənim yanında? Bu da caizdir. Və sonuncu, kimdənsə, kiminsə düzəlməsini, günaqdan çəkilməsini xaiş etmək. Məsələn, sən kiməsə nəsiyyət edirsən, qəbul etmir. Amma bilirsən ki, mən ona nəsiyyət etsən, qəbul edəcək. Səlif xaiş edirsən, deyirsən ki, sən nəsiyyət et, sigarəti tərq edəcək, içkini tərq edəcək. Və mən nəsiyyət etdikdən sonra tərqidir. Bunun da da fayda olduğu üçün bu qeybətdə caiz qeybət hesab olunur. Lakin qeybət etdikdə dörd şərtdə rəayət etmək lazımdır. Bu dörd şərt olmasa, o qeybətin sənin üçün haram olacaqdır. Birincisi, səmimi qəlbinə Allah xatirini etməlisən. Ona altı satmaq üçün, gözdən salmaq üçün, rüsvə etmək üçün yoxdur. İkincisi, qeybət etdiyin şəxs açıq aydın o qeybət etməlidir. E, o günah etməlidir. Əgər gizlində arda fəniyəsə edirsə, Ən yəni, gəlib cəsusluq edib o günahı görüb gedib cəmata yaymamağızdan muslim rahimahullah şiələrdən rəvayət gətirir ravi şiədir nə olsun amma o şiəliyə dəvət etmədiyi üçün ancaq özünə görə şiə olduğu üçün muslim onların rəvayəti götürür rəvayət edir üçüncü qeybətin etdiyin şəxs sağ olmaq ölən şəxsini arzicdan qeybət etmək olmaz heç kəs deyə bilməz ki, o ölümündən qabaq tövbə edib ya etməyib. Allah bilir. Əgər tövbə edibsə, sənin qeybətin özünə qayıdacaq. O günahı sən qazanacaqsan. Heç kəs yəqin deyə bilməz ki, o şəxs tövbə etmişdir. Yalnız Allah Sübhana və Taala deyə bilər. Ki məsələn Firon tövbə etmədi. Nəmurud kafir öldü. Əbu Ləhəb kafir kimi öldü. Peygəmbər salsə deyə bilər. Əbu Cəhəl kafir kimi öldü. Bilərsin, ölən Lakin ölən şəxsin Şəxsiyyətinə yox Onun elədiyi əməlin qeybətini edə bilərsən ki Bu əməl sünnəyə mürafiq deyil Bundan ehtiyyat da <gülüyor> o Onu edə bilərsən Və sonuncu, dördüncü şəhər Adil olmalı Nə edibsə onu deməlisən 10 On dənə də üstünə əlavə edib Samat arasında yaymamaqsın Bil ki, bunu etməsən Başqa cür etsən. Allah sənin özünü rüsva edəcək Özün məqlub olacaqsın istəyir sənin ətrafında 100 nəfər olsun, 100 nəfər sənin o batir fikrinə dəstək versin sən tək ol, arxanda Allah dayansın Allah sənə kəmək olacaq o 100 nəfəri məqlub edəcək bundan arxayın ola bilərsiniz və sonuncu, 12-ci təkəbbür təkəbbürlükdür təkəbbürlük yalnız Allaha xastı bu təkəbbür Allah təkəbbürlü olan Allah İnsan təkəbürlü olmamalıdır. İnsan təbəzəkar olmalıdır. Mən bir dəfə, bir dəfə bunu izah etmişəm. Ki Allah qarşısında insan qul kimi olmalıdır. Aciz olmalıdır. İnsanlar arasında, ömrlər arasında, qardaşlar arasında təbəzəkar olmalıdır. Şafirlər arasında, o şəxslər ki, onun dinine isteyza ilə baxır, isteyza edir, onlar arasında mərd olmalıdır. Təkəbürlü yox. Mərd. Yani, Ən məsəllən təqva ilə Allah yanında üstünəm. Nə ilə fəxr edirsən? Pulumla? Bir anda o pulu səndən Allah ala bilər. Nə ilə fəxr edirsən? Bədənimin quvvəti ilə? Bir anda Allah sənə xəstəlik verə bilər ki, o xəstəlikdən heç vaxt şifa bilməzsən. Nə ilə fəxr edirsən? <coughs> Peyğəmbər sallallahu deyir ki, bir nəfər gözəl bir libas geyir, təşəkkürlə gedir. Allah Subhanahu taala onu yerlə yeksan edir. orada qalır. Təsəvvürünə gətir. Və qəbir əzabından, qəbir əzabından hey, qəbirdə olan soruq sualdan və həmçinin qəbir əzabından canını qurtarmaq üçün səbəblər var. Onları etsən, qəbirdə olan soruq sualdan və qəbir əzabından canını qurtara bilərsən, bu barədə də inşallah gələn dərs söhbət edərik, hədislər üçün de. Ərqaqı nədir çilərdən də biraz danışaq. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhadu an la ilaha illa enta, astaghfiruka wa atub. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdullah rəbbil və səlatu və salamun alə əşrafil anbiya vəl murselin, və alə alihi və səhbihi Müəllif hədis gətirir. Və hədis məhfur O şəxslər ki, cənnətə soruq sualsız girəcək. Peyğambar s.ə.v deyir ki, qiyamət günü ümməti mənə göstərildi və deyildi ki, bunlardan 70 min nəfər soruq sualsız cənnətə daxil olacaq. Sonra izah edir. Başqa bir əzisdə gəlib ki, Peyğambar s.ə.v evə daxil olur, sahabilər arasında mübahisət üçün. Bəzilər deyir ki, mühacirlərdir. 70. Bəziləri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanında olanlardır. Bəziləri deyir ki, Bədir əhlidir və sairə və sairə. Fikirlər deyirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxdı deyir ki, onlar. O ki, o kəslərdir ki, ruqya etməzlər. Eee, ruqya etməyi tələb etməzlər. İndi i̇zah edəcəm nə deməkdir. Kəy ala etməyi tələb etməzlər, تَطَيُر! etməzlər. və ləyə tətəyyərun tətəyyür etməzlər və ələ Rabbihim yətəvəkkəlin və rəbdlərini təvəkkül edərlər və rəbdlərini təvəkkül edərlər və rəbdlərini təvəkkül edərlər və rəqqüya nə deməkdir? müalicədir Quranla müalicə Quran ayələrini oxumaqla müalicə etmək kiminsə məsələn, arasıda ağrıyır qəstəli üzv edib baş ağrıyır revmatiz əlini qoyub Quran ayəsini oxumaqla əgər Allahdan ürəydən istəsə və yalnız ona ömuzunu bağlasa Allahına kömək olacaq və kimsə ona bu cür müalizə etsə yenə Allahına kömək olacaq hər ikisi caizdir özünə etmək və kiməsə etmək caizdir, lakin kimdənsə tələb etmək ki, gəl mənə bunu et, bu cür müalizə et bu cür edənlər o 70 minə daxil olmayanlar. O 70 min bu cür etməyənlərdir. Müalicə tələb etmir. Gəl mənə et. Quran ayəsi ilə. K yandırmaq. İndi çıldaq dillər ona, nə dillər, qəlatdir. Amma yandırmaqla qorxuna aparır. Bu cür peyğəmbər sallalləmin vaxtında edilirdilər. Rəsulullah sallalləm heç nə onlara, qadağan etmirdi. Yandırmaq özünü və yaxud kimisə bunu sahabələr edirdi qorxuna aparmaq üçün amma yandırmağı tələb etmək getmək arasa demək ki, gəl məni yandır bununla da qorxun getsin yenə bunlar da 70 binə daxil olmayacaq və üçüncü tətayyur quş sözündən, tayyır sözündəndir o zaman quş uturdurdular sağ tarafa getsə gedib öz əksədlərini həyata keçirirdilər Hər hansı bir işi görürdülər. Sol tərəfə getsə, o işin daha izlə gedmirdilər. Nikbinlik, bədbinlik edirdilər. Bunu da qarğan edir. İndiki zamanıda də o qədər belə şeylər var ki, cüzgə baxma, gecə vaxt, dırnaq tutma, nə bilim, çat çıxırxma, neynəmə, neynəmə, ziqir tökma və s. Və yalnız Rəbiblərinə təvəkkül edirdilər. Bu dörd şey edən soruq, sualsız cənnətə daxil olur. İndi siz, siz fikir qeyirin. Bu dörd şeydən uzaq, heç bir əməli etmədən. Yalnız Peyğəmbər sallallahu ya deyir, <gülüyor> deyir ki, "Ya Rasulla, dua et mən onlardan olum." Ukeyş ibn Muhsin radiyallahu anhum. Peyğəmbər sallallahu deyir, "Sən onlardan sən." Yəqinliyi ilə. Səfir bilir, subhanallah. Heç nə bir rəy yalız istədi, hamını qabaqladı. O xeyirən ayr oldu. ikinci səhabə qalxır, deyir, "Ya Rasulla, dua et mən onlardan olum." Bilsən bu cavaba bax Onun xətirinə deymir Və o qapını da açmır ki, elə hamı birdən istəsin, hamıya versin Hamıya desin ki, siz də onlardansın Bir cavabla həm onun xətirinə deymir Həm də o qapını açmır ki, hamı istəsin Deyir ki, Uqqayşə səni qabaqladır <gülüyor> Artıq hecədirə bir qeyməndə əsələm Uqqayşə bin Məhzində radiyallahu anh, artıq Fikir verin, həyatda bilirdi ki, 70 minin arasında olacaq, sonra o sualsız sənlətə girecək. Sonra askırmaq barəsində. Görürsən ki, bizdə, metroda, avtobusda, askranda kinlikin namısı baxır ki, tək səbir gətirdik. Başa düşmürlər ki, bu səbir bu Allaha xoş edir. Pəqəmbər s.ə.v. deyir ki, həqiqətən Allah askıran şəxsi sevir. Yəni, o askırmağı, hər hansı bir insanın askırmağını xoşlayır. Niyə? Ona görə ki, askırdıqda deyir, əl-həmdir illəh, həm deyir Allaha. Amma əsnəməyi Allah s.ə.v. bəyənmir, sevmir, xoşlamır. Əsnədikdə şeytan girir insana. Ağzını açıb, ağzını niyə tutur o əsnədikdə? belə ya belə ya da sol əlinin arxası ilə sol içərisindən olmasın murdar yerə toxunduğuna gəlir üçün? Çıduruq ki, şeytan daxil olmasın bir gülməli gələ bilər şəhəm, şeytan? Ağzımı açdım, həy, qoy girsin sən görmürsən, o girir girir, rəstədiyi yerdən ədər çıxır əlhəm demək Əlhamdülillah demək sünnədir. Yəni ki yaxşı olar ki deyəsən həm də edirsən Allah'a. Ancaq yarhamukallah demək ki mən şəxsən. Vəlhamdülillah dedikdə sən ona Allah deməyin vacibdir. Yəne yahdikumullah və isluh bəlakum vermək bu da sünnədir. Yaxşı olar ki deyəsən. Bir şəxs peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm inanda deyir, ona yarhamukallah deyir. İkincisi aşqırıb heç nə demir, ona heç nə Yərhəmüq Allah Çünki Allah'a həmd etmədir. Amma bu bədbəxt o zamanki <gülüyor> yahudilər Peygamber sallallahu yanına gəlir gəslən özlərini azqırdırlar. Burnunu içməklə ya burnuna ne bilim neyisini soqmaqla Azqırırlar, əlhəmdür Allah deyirlər ki Peygamber sallallahu onlara desin Yərhəmüq Allah Çünki əgər Resulullah sallallahu desə ki Allah sənə rəhmə etsin, rəhmət edəcək Açın Peygamber sallallahu aleyhi vəlləm, Yərhəmüq Allah nədir, yahtıqım Allah, Allah sizə ibaət sizi islah etsin Yərhəmüq demir Onların o fitnəsini aşa düşünür Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhu Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ilə Bir dəfə səfərdə idim, Rasulullah s.ə.v. mənə Müraciət etdi ki, Muaz Bilirsən, Allahın qulları üzərində olan haqqı nədir? Dedim ki, Allah və Rasulü bilir. Dedi ki, ona ibadət edib, heç kəs ona şərik qoşmamaq Allahın haqqıdır, qullar üzərindən haqqıdır. Bilirsən, qulların Allah üzərində olan haqqı nədir? Dedim ki, yox, Allah və Rasulü bilir. Dedi ki, onların o tək Allahlığa ibadət etdiyinə görə əzab verməyib cənnətə daxil etməsi Allahın haqqıdır. Və Muaz ibn-Nicəbəyə anhu deyir ki, Rasulullah, onlar ki, mən bu xəbəri insanlara çatdırım ki, əgər tək Allah ibadət etsək, şəhik qoşmasaq, Allah sizə əzab verməyəcək. Fələ başlasaq, bizədir, yox, yoxsa onlar arxainlaşacaqla. Ancaq tək Allah ibadət edəcək, başqa şilə yaddan çıxacaq. Muaz ibn-Nicəbəyə radiyallahu anhu öylənə qədər bunu etkis edemir. Lakin öyləndə iştihad edir ki, elmi gizlətmək olmaz və bunu dan Bərelinin hələ çoxları arxayin olur, xüsusən də o murcalar. Etək Allah heymanı gətirirəm inandım bəs.